Хоча, коли був живий Карл Петрович, це сусіда Саранських, він завжди говорив про свою мотю, сука, бо вона постійно вагітніла, а Карл Петрович повторював, «Матір же вашу, ця сука вагітнює не від мене, але клопіт це мій, а не тих кобеляр». «А Валентин Юрійович? Батьків приятель, він віолончеліст. Від нього поки що ніхто не завагітнів» хоча він намагався звабити Сару. Але як може звабити таку дівчину, як Сара, чоловік з якого схожа на віолончель? От сам побачиш, які завузькі в нього верхні плечі і які за широкі нижні. Це мама так називає дупу – нижні плечі. Мама каже, що для чоловіка бути віолончелістом неприродньо, але так же у Валентина Юрійовича склалося з дитинства – Мама його називає музичним збочинцем. Але я тобі цього не говорив. Іди, повернися, розповім ще дещо. І сніданок тобі приготую. Дякую, сказав я, вкотре жалкуючи про те, що зважився вимагати від малого пояснень. Отже, я вдягнув светер та джинси, кросівки без шкарпеток та пішов гуляти з батерфляєм. На вулиці була чудова погода. Щойно я починав думати про погоду, водночас згадував професора-метеоролога, його сина та Валентина Юрійовича Віолончель, котрий залицявся до моєї Сари. В його дружину, Сару Полонську, був закоханий музичний збочинець. Це був чоловік настільки схожий на Віолончель, що якби не голова, ніхто б не здогадався, хто на кому грає. Устиг подумати я, як раптом Террі рвонув до кущів, а мені надавала ляпасів вразлива гілка акації. Годі мріяти та розмірковувати, можна без ока залишитись. А я дуже любив розмірковувати та мріяти. Однією з моїх мрій і міркувань була така. Я складав книжки від імені мого невідомого біографа. Я уявляв себе... Видатним померлим, біографію якого досліджують, тож складав книжкові фрази. у у у Я копнув ногою цеглину! Тері-фу! Не хвилюйтеся, в мене дівчинка, і вона не гуляє. Можемо спокійно спілкуватися», – почув я лагідний голос. На мене дивилася симпатична дівчина, яка тримала на повідку кумедне вухасте створіння. Блакитні очі! Можуть бути такими сонячними. Плямка, дивись, якого ми зустріли. А який красень, який ж ми поважні. Нюхалка така, справжній мужчина. Собачники ненормальні. Ні, точно говорю, вони ненормальні. Дупу кумедного вухастого створіння продовжувало тіло телі. Це вони вітаються. Ну, годі вже, годі. «Зараз я тебе спущу, ладко, а ви свого спускатимете? Може, хай побігають?» Дівчина випромінювала доброзичливість. «Вчора я розмовляла з вашим сином, такий розумний хлопчик». Судячи з цих слів, вона перебувала в стані захоплення від Еміля. Не могла ж вона подумати, що мій син гестапо, це було б занадто. «То ви відпустите, Террі?» Чи він у вас ще не какав, і вам треба відійти, щоб його ніщо не відволікало? Я закляк. Це було чуже, не моє життя. В моєму житті не траплялися люди, яких хвилювало, чи какають собаки, принаймні до тих пір, поки їхній черевик не втрапляв у псяче лайно. Я не знав, як звільнити Тері, хоча залюбки відпустив би його під три чорти. «Карабін!» – промовила до мене симпатична всміхнена дівчина. Маленьке вухасте створіння сілося на мої кросівки. «Ой, ви подобаєтеся плямці!» Я не зрозумів, що вона має на увазі. «Карабін!» Для імені дуже дивно, хоча називають же дітлахів Еміль. «Павло!» – про всяк випадок сказав я. «Ой, дуже приємно!» Нона. «Давайте я вам допоможу, щось ви ніяк його не відчепите. Мабуть, син частіше за вас з ним гуляє, так?» Вона нахилилася. «Другий розмір», – подумав я. Викот на її джемпері був для неї виграшним. Не знаю, що вона там нашаманила, але тері вивільнився. Собаки почали бігати навколо нас. «Нона і Оладка. Я пригадав напис на туалетному графіку». Ну, ну, а ви часом не знаєте, хто такий дядько схожий на ММ?» «Перепрошую, не звертайте уваги». Вона почала розповідати про алергію в оладки. А я думав про те, як змінилося моє життя. Принаймні, мій млосно-кавовий ранок. «Господи, я же ще не випив жодної філіжанки кави», – сказав я в голос. «О!» відповіла Нона. Її сонячні очі наче захмарило. Вона вміла співчувати. Дивіться, ваш покакав. Тепер ви можете бігти додому. Сподіваюся, встигнете покавувати. Вам, мабуть, теж на роботу. А моя паразитка все не какає. Доведеться йти до парку. Бувайте, переказуйте наші вітання Емільчику.